Paní Plížová doběhla na úpatí velkého schodiště a udýchaně se opřela o zábradlí. Představení začalo. Kolem nebylo ani živáčka. A za sebou neslyšela žádný zvuk ani náznak toho, že by ji někdo pronásledoval. Narovnala se a pokusila se chytit dech. Ahoj, paní Plížová! Stařenka Ogová, mávající v jedné ruce lahví šampaňského, která jí sloužila jako proti závaží, už nabírala úctyhodnou rychlost, když vjela do první zatáčky zábradlí. Naklonila se na bok jako profesionál na ploché dráze, bez obtíží udržela rovnováhu a začala sjíždět dlouhou rovnou část, pak se naklonila v další zatáčce a vletěla do posledního rovného úseku což přední postavilo už jen poslední problém v podobě obrovské sochy, zdobící spodní konec zábradlí. Je bohužel osudem většiny zábradlí, které stojí za světí, že na jejich konci číhá něco ošklivého. Jenže reakce stařenky Ogové byla blesková a dokonalá. V jízdě přehodila jednu nohu přes zábradlí, takže měla obě končetiny na jedné straně a odrazila se rukama. Dopadla sounož na zem hlavního předsálí, zatímco její okované boty zanechávaly na leštěném mramoru několik souběžných rých, dojela k paní Plížové, před níž se zastavila. Paní Plížová cítila, jak je zvedána a odnášena do stínu za další sochou. Přece tam mi nechtěla utéct, ne paní Plížová, Zašeptala stařenka a rukou zakrývala paní plížové ústa. Bytady přece se mnou chcete klidně a potichu počkat, že... A nemyslepasu, že jsem hodná stará ženská. V porovnání s SM jsem hodná stará ženská, ale to je prakticky každý. Hm, hm. Zatímco stařenka jednou rukou objímala paní Plížovou v pase a druhou jí ucpávala ústa, vyhlédla opatrně ze svého ukrytu. Z dálky sem doléhal zpěv. Nic jiného se zatím nestalo. Po nějaké chvíli jí ale přepadly starosti. Možná, že mu paní Plížová nechává nějaké znamení, Možná, že se rozhodl, že je svět momentálně pro duchy příliš nebezpečný, i když stařenka pochybovala, že by byl takové úvahy schopný. Při téhle rychlosti skončí první jednání dřív, než... Někde se otevřely dveře. Foajem prošla štíhlá postava v tmavém obleku a se zvláštním baretem na hlavě a začala vystupovat po schodišti. Stařenka viděla, jak se postava nahoře na okamžik zastavila a pak zmizela směrem k ložím. Víte, vydechla stařenka a pokoušela se zahnat za tuhlost rukou, potíž se jsme v tom, že je hloupá. Hm, hm, pakže je napadlo, že nejjednodušší způsob, jak se dostat do lože číslo osm, je dveřmi. Jestliže že tady nemůžeme najít žádný tajný vchod, pak asi proto, říkala Asme, že tam žádný není. Tajný vchod, který někde není, je nejlepší tajný vchod, který tam je, protože ho žádný čmochal nemůže najít. A to jsou právě ty věci, ve kterých většina lidí, jako jste vy, přemýšlí příliš operatorně, víte, Všichni žijete tady v tom domě, posloucháte ty pitomé příběhy, které nemají hlavu ani patu a já se obávám, že to něco provede s vaším myšlením. Hledáte tajné dveře, nenajdete je a řeknete o, ty tajné dveře jsou ale skvěle ukryté. Zatímco normální člověk to jako já nebo esme řekne No, v tom případě tady možná žádné nejsou. A nejjednodušší způsob, jak by se sem tu dostal, by byl, kdyby sem prostě došel a nikdo si ho přitom nevšiml. Zvláště kdyby měl klíče. Velprasy lidé nevšímají, dívají se klidně vynám. Pomalu povolila svůj stisk. Poslyšte. Já vám to nemám za zlé, paní Plížová, protože já bych pro každý ze svých dětí udělala to samý, ale byla byste udělala líp, kdybyste věřila a jsme hned od začátku. Ona vám pomůže, když to jen trochu půjde. Pak stařenka paní Plížovou pustila, ale láhev šampaňského pro jistotu ne. A co, když to nepůjde, pokývala paní Plížová se zatrpklým výrazem hlavou. By si myslíte, že Walter ty lidi zabil? Je to hodný chlapec. Jsem si jistá, že to bylo ne, že? Oni ho dají do vězení. Jestli tě ty lidi zabil, pak to asme nedovolí. Jak se zdálo, ta slova pronikla i do nepříliš pozorného vědomí paní Plížové. Co ti myslíte, že nedovolí, aby se to stalo? Tím přeřeji, že když se jednou budáte a jsme na milost, měla byste si být sakra jistá, že vás nenachytá na švestkách. Oh, paní Ogová! No tak, nelamte si s tím hlavou! Uklidňovala je Stařenka, i když za těchto okolností možná trochu pozdě. Napadlo ji, že nejbližší budoucnost by mohla být pro několik osob mnohem jednodušší, kdyby si tečla paní Plížová na nějakou tu hodinku odpočinout. Zahrabala v záhybech šatů, vytáhla malou lahvičku s kalnou oranžovou tekutinou. Bám mám tady hrdy něčeho, co vás uklidní. Co je to? To je něco jako panik, řekla stařenka. Vytřenkla zádku z hrdla a na stropě nad její hlavou popraskala omítka. Data byla na No, hlabně zmeruněk. Walter Plíža se zastavil před loží číslo 8 a rozhlédl se. Pak si sundal rádiovku a vytáhl masku. Rádiovka zmizela v kapse. Narovnal se. A najednou to vypadalo, že Walter Plíža s maskou je o 10 centimetrů vyšší. Vytáhl z kapsi klíč, odemkl dveře a postava, která vstoupila do lóže, už se vůbec nepohybovala jako Walter Plíža. Pohybovala se, jako kdyby každý sval, každou šlachu jejího těla kontroloval zkušený atlet. Lóži naplnil zvuk hudby. Stěny byly potaženy rudým sametem a ověšeny závěsy. Křesílka byla pohodlná a dokonale čalouněná. Duch vklouzl do jednoho z nich a spokojeně se usadil. Jakási postava se naklonila ku předu a zasečela. Nemůžeš sníst, mý rybý Duch vyskočil. Za ním se ozvalo cvaknutí zámku. Ze závěsů zakrývajících vchod vystoupila báby. Ale, ale, tak se zase potkáváme. Ustoupil až k zábradlí lože. Na vašem místě bych neskákala. Je to hodně hluboko. Pak zaostřila svůj nejlepší pohled na bílou masku. A teď, pane duchu, Bleskově vystoupil na zábradlý po posměšně báby zasalutoval a vyskočil vzhůru. Báby zamrkala. Až dosud pohled vždycky fungoval. Je zatreceně tma, zabručila. Silvere! Miska s kaviárem vypadla z nervózních prstů a způsobila menší pozdvižení v přízemí. Prosím, báby, chyť ho. Dostaneš dalšího slanečka. Silver spokojeně zavrčel. Tohle už bylo něco jiného. Opera pro něj ztratila veškerý půvab v okamžiku, kdy zjistil, že naspívající nikdo je k belík studené vody. Pro následovat a honit, to uměl. Kromě toho si rád hrál se svými přáteli. Aneška ten pohyb zahlédla koutkem oka. Z jedné lože vyskočila postava a lezla nahoru na balkon. Pak se za ní pustila další, která hbytě plhala po zlacených cherubincích. Zpěváci umlkli uprostřed tónu. První postavu nebylo možno si splést. Byl to duch. Knihovník si uvědomil, že orchestr přestal hrát. Někde za plátném kulis přestal zpívat i zbor. Bylo slyšet šum zrušeného hovoru a jeden nebo dva výkřiky. Začaly se mu ježit chlupy po těle. Smysly určené k tomu, aby chránili jeho druh v hlubinách deštných pralesů, se právě skvěle přizpůsobily hlubinám velkoměsta, které byly o něco suší a mnohem dravější. Zvedl odhozeného motýlka a velmi rozvážně si ho uvázal na čelo, takže vypadal jako válečník kamikaze. Tak zavřel part a chvilku zamyšleně upíral pohled do neurčita. Podvědomě vycítil, že situace vyžaduje hudební doprovod. Tyhle varhany ovšem postrádali to, co on pokládal za základní vybavení, jako například pedál bouře nebo 35-metrovou píšťalu zemětřesení, stejně jako kompletní klávesnici zvířecích zvuků, ale byl si jistý, že s basovým rejstříkem by se dalo podniknout něco vzrušujícího. Protáhl si paže, sepěl dlaně a zapraskal klouby prstů. To nějakou chvilku trvalo. Pak začal hrát. Duch tančil po zábradlí galerie a za ním se do hlubiny řítily klobouky a divadelní kukátka. Publikum ho chvíli s úžasem pozorovalo a pak začalo tleskat. Nikdo přesně nevěděl, jak tahle část zapadá do děje opery, ale jistě to tam patřilo. Dosáhl středu balkonu, vyběhl kus vzhůru střední uličkou, obrátil se a rozeběhl se se stále vzrůstající rychlostí. Na kraji balkonu se odrazil, vznesl se nad publikum a dopadl na svícen, který zazvonil a začal se mírně pohupovat. Publikum se znovu rozjásalo, když se pustil cinkajícími přívězky od okraje směrem k ústřednímu lanu. Pak se přes okraj balkonu vyšvihla další postava, která tu první bez pochyby pronásledovala. Tahle byla mohutnější, jedno oká, široká v a štíhlá v pase. Vypadala zelé a přitom zvláštně jako pirát, který skutečně chápe význam slov veselý smrt. Jolly Roger. Lepka se skříženými hnáty, jeden ze znaků, který na svých vlajkách používali piráti. Dalo by se to nejspíš přeložit jako veselý Roger, ale nebylo by to tak trochu škoda? Ten se ani nerozběhl, když se dostal na místo, odkud bylo ke svícnu nejblíže, vrhl se do prostoru. Hned bylo jasné, že to nedokáže. Pak nebylo jasné, jak to dokázal. Ti, kdož ho pozorovali kukátky, později přísahali, že muž leda byle natáhl ruku, která osvícen sotva zavadila a přece byl schopen zavěsit na něj v letu celé tělo. Několik lidí přísahalo ještě vážněji, že když ten muž napřáhl ruku, prsty mu vyrostly o několik centimetrů. Obrovská skleněná hora se nebezpečně zhoupla na svém závěsu a když dosáhla maxima dráhy, Silver se zhoupl ještě dále jako akrobat na vysuté hrazdě. Z publika se ozvalo obdivné – Och, znovu se zhoupl. Svícen na vrcholu oblouku na okamžik zaváhal a pak se začal vracet zpět. Když se svrzáním, cinkotem a skřípotem hnal nad hledištěm, zavěšená postava se zhoupla vzhůru, pustila se a saltem vzad se přenesla přímo do jeho středu. Sedadla v přízemí byla zasypána svíčkami a křišťálovými přívězky. Za potlesku a aplauzu publika začal neznámý mož šplhat po ústředním laně za duchem. Jindřich lhůtal se pokusil pohnout rukou, ale jeden z padlých skleněných příbězků mu přibodl rukáv k opěradlu křesla. Bylo to děsné. Byl přesvědčený, že takhle to být nemělo, ale nebyl si jistý. Slyšel, jak na sebe lidé kolem něj sičí otázky. To patří k představení? No, podle mě určitě. Ale ano, jistě, že to patří ke hře. Prohlašoval někdo o kousek dál. No, samozřejmě, jistě, to je proslulá scéna Honičky. Jak pak by ne, takhle už to provedli v kvirmu, víte? No, ach ano, to je ono, určitě jsem o tom někde slyšel. Já si myslím, že to byla po čertech dobré, zabručila paní Lhutalová. Mami, no, vždyť už bylo na čase, aby se začalo dít něco pořádného. Ale měl si mě na to upozornit včas, byla bych si nasadila brýle. Stařenka Ogová páděla po zadním schodišti klávkám v provazišti. To se zmrtlo, Mumlala si pod nos a brala přitom schody po dvou. Ona si myslí, že stačí, aby se na ně podívala a změknou jak hrz čokoládových bombónů, ale kdo to má potom třídit? Co? Musím sebou mrsknout. Prastarým dřevěným dveřím na vrcholku schodů stačil jediný kopanec stařenčiny bytelné boty. Otevřeli se a za nimi bylo vidět velký šerý prostor byl plný pobíhajících postav. Nohy se kmitaly v zářilu Luceren. Lidé křičeli. Přímo k ní se rozeběhla jakási postava. Stařenka se přikrčila do bojového postavení s oběma palci na celá láhve šampaňského, kterou celý ten čas předtím svírala pod paží. je velikost madnoum, sykla výhružně a bávy klidně Postava se zastavila. Chte to jste vy, paní Ogová. Stařenčina neselhávající paměť vytáhla příslušnou složku z osobní kartotéky. To je pekruže, řekla a uvolnila se. Ten s blabou nohou. Správně, paní Ogová. Ten prášek, co jsem vám dala, už zabral, doufám. Je to mnohem lepší, paní Ogová. Co se tady děje? Pan Sardeli chytil ducha. Bážné? Teď, když stařenčiny oči začaly nacházet v celém tom zmatku jistý řád, odhalili zhruba ve středu prostoru kolem navijáku svícnu hlouček osob. Sardeli seděl na prkené podlaze. Límec měl natržený jeden rukáv v košilemu vyseljen na několika nitích, ale na tváře měl vítězo slavný výraz, mával něčím ve vzduchu. Bylo to bílé. Vypadalo to jako kus lepky. Byl to plíže, volal. Říkám vám, že to byl plíže. Proč tady všichni jen tak stojíte? Chystáte ho. Valtr? Ujištěval se s pochybami jeden z přítomných. Ano, Valtr! Přispěchal další muž mávající lucernou. Viděl jsem ducha, jak míří na střechu a za ním sehnal nějaký obrovský jednooký chlap, jako kocor za myší. Špatně, pomyslela si stařenka, tady se něco zvrtlo. Na střechu, vykřikl sardeli. Neměli bychom si dřív opatřit planoucí pochodně? Planoucí pochodně nejsou nutné. A co vidle a kosy? To je dobré, tak neupíry. A co alespoň jednu pochodeň? Pospěšte si nahoru, rozumíte? Opona spadla. Ozval se slabý potles, který byl v hukotu hlasů hlediště sotva slyšitelný. Vzboristé se obraceli jeden na druhého. Co to má znamenat? Dolů se snášela celá oblaka prachu. Osvětlovači a kulisáci pobíhali po lávkách vysoko nad jevištěm. Mezi provazy a protizávažími se ozývaly početné výkřiky. Přes jeviště přeběhl jeden z kulisáků z hořící pochodní. Poslyšte, co se tam vlastně děje? Vyptával se Tenor. Mají ducha? Utíkal na střechu. Je to Walter Plíža? Cože, Walter? Náš Walter Plíža? Ano! Kulisák za ním se táhl chvosty z křiček. Odběhl a nechal vzejít kvásek šeptandy v dokonale připraveném těstě, jímž byl zbar. Valtr, to sotva. No, on byl vždycky trochu divný, ne? Zrovna dneska ráno mi povídá, to máme hezký den, pane Slávku. Jako kdyby nic, úplně normální. No, normální pro Valtra. A já vám řeknu, že mě vždycky ty jeho oči připadaly podivné, Jedno sem, jedno tam, jako kdyby spolu nemluvili. A pořád se tady někde potuloval. Na no jo, ale na druhé straně tady slouží jako holka pro všechno. O to je pravda. Walter není duch, vmýsela se do řeči Aneška. Všechny oči se obrátily k ní. Ale on říkal, že honí Waltera, drahoušku. Nevím, koho honí, ale Walter není duch. Je to legrace, že by si někdo mohl myslet, že je Walter duch. Začala se rozpalovat Aneška. Walter by neublížil mouše a kromě toho jsem sama viděla, mně vždycky připadá takový kluský. A říkal se, že se často potuloval dole v podzemí. A proč, ptám se, řekněme si to rovnou. Co je pravda, to je pravda. Je to blázen. On se nechová jako blázen. Trvala na svém Aneška. Oh, možná, ale vždycky se dívá, jako kdyby byl, to musíte připustit. Já se dopodívat, jak to dopadne. Kdo jde se mnou? Aneška se vzdala. Bylo to hrozné poznání, ale tak to občas bývá. Důkazy jsou zadopány do země a začne hon. Padací dvířka se otevřela. Duch jimi proklouzl. Podíval se dolů a dvířka zabouchl. Zdola bylo slyšet tlumené zamňoukání. Pak přetančil po olověných plátech až k parapetu pokrytému chrliči, které byly v měsíčním svitu černé a stříbrité. Vítr mu nadol plášť, když se rozeběhl po samém okraji střechy a seskočil z něj znovu u následujících padacích dveří. A jeden z chrličů náhle přestal být chrličem ale změnil se v živou postavu, která se natáhla a strhla mu masko. Bylo to, jako kdyby mu někdo přestřihl vodicí nitky. Dobrý večer, Valtře, řekla báby, když klesl na kolena. Dobrý večer, milost paní zlopočasná. Paní opravila ho báby. A teď vstaň. A kus dál se nad střechu vzneslo v steklé zavrčení, pak se ozvala rána a po ní k nebe vyletěly kusy padacích dveří, které se na okamžik odrazily na pozadí měsíce. Ale že je tady hezky, co? Čerstvý vzduch a těch hvězd. Říkala jsem si nahoru nebo dolů, ale tam dole jsou jenom kresy. Dalším bleskovým pohybem uchopila Valtra pod bradou a pozvedla mu hlavu přesně v okamžiku, kdy se na střechu vytáhl Silver s vraždou v srdci. Jak tak funguje tvůj mozek? Valtře plížel. Kdyby vzplanul váš dům, co prvního bys vynesl ven? Po střeše se tiše přibližoval Silver a sotva slyšitelně vrčel. Miloval střechy všeobecně a ke střechám se vázaly některé z nejkrásnějších chvil jeho života, ale před okamžikem mu na hlavu padly padací dveře a on teď hledal někoho, koho by rozpáral. Pak poznal siluetu Valtra plíží jako siluetu člověka, který mu dával potravu. A hned vedle něj bylo vidět siluetu té velmi nevítané báby zlopočasné, která ho kdysi přistihla, když jí hrabal na zahradě a nakopla ho tak, že skončil až v okurkách. Walter něco řekl. Silver si toho téměř nevšiml. Báby zlopočasná řekla, dobré práce, dobré odpověď. Silvere, Silver strčil Walter dozad. Chceš mlíko, Báby hodila masku kočičímu muži, kde si v dálce byl slyšet dusot nohou na schodech a hluk mnoha hlasů. Nasaď si tahle a ty, Valdře, se drž hezky při zemi. Jeden muž v masce se konec konců podobá jinému muži v masce a až tě začnou pronásledovat, Silvere, ať se pořádně proběhnou za své peníze. Udělej to pořádně a dostaneš. Dobrá. Já vím, přikývil Silver sklíčeně a vzal si masku. Jak se zdá, bude to dlouhý a namáhavý večer a to všechno za pár slanečkou. Někdo vystrčil hlavu rozbitými padacími dveřmi. Světlo dopadlo na Silverovu masku a je třeba říci, přiznala si to v duchu i báby, že z něj byl dokonalý duch. Tak především jeho morfogenní pole se pokoušelo vrátit zpět. Jeho drápy už ani zdaleka nevypadaly jako prsty. Zaprskal na pronásledovatele, kteří se řinuli otvorem na střechu, dramaticky prhnul záda těsně na okraji střechy a vykročil do hlubiny. O jedno níž bleskově natáhl paži, zachytil se okení římsy a přistál na hlavě chrliče, který přátelským hlasem řekl a eko i vám o -l -i -l hok -pák. Pro následovatelé se nakláněli přes okraj střechy. Někteří z nich opravdu v rukou svírali planoucí pochodně, protože některé zvyky jsou příliš silné, než aby se jich lidé tak snadno vzdali. Silver na ně pohrdavě zavrčel a znovu se pustil. Skočil zřím si na svod dešťové vody, z toho na balkon a cestou se zastavil, aby zaujal další dramatickou pózu a aby na své pronásledovatele znovu zavrčel. Měli bychom se za ním asi pustit desátní kufon o řekl jeden z nich, který se zdržoval v pozadí davu. Myslím, že bychom udělali nejlíp, kdybychom se za ním pomalu a opatrně pustili po schodech. Co říkáš? Protože něco, co jsem vypil, my jak nechce zůstat vypity. Ještě trochu nějakého pobíhání a vypadne země země nějaký ošklivý koktejl, taky ty povídám. Ostatní členové dobrovolné stíhací skupiny, jak se zdálo, zatím také dospěli k názoru, že pronásledovat někoho po svislé stěně budovy ve výši bůhvý kolikátého patra nemá žádnou nebo jen velmi krátkou budoucnost. Zástup se jako jeden muž otočil a s křiky a máváním pochodněmi zamířil zpět ke schodům. Řídnoucí dav odhalil stařenku ogovou, která stála na jednom místě, mávala vidlemi v jedné a planoucí pochodní v druhé ruce a mumlala rebarbora, rebarbora. Máby k ní přistoupila a poklepala jí na rameno. Už se pryč, gyte. Rebar? Ale nazná, asme, řekla stařenka a spustila oba předměty charakterizující její spravedlivé rozhorčení. A jen pak zašla bohlídnout, aby se nám to náhodou nevymkl z rukou. Takže to byl Silver, ten chlap, co jsem ho akorát zahlídla. Byl. No jo, tak ho pámíček promázej, ale vypadal tak trochu ustaraně. Doufám, že ho nikdo nezařene do konta. Kde máš keště? Ve u se uklízečů zájebištěm. Já si ho půjčím a trochu věci pohlídám. Počkáj, byl to můj kacor, takže bych na něj měla dohlížet já. Báby ustoupila stranou a za ní se objevila schoulená postava, která seděla na zemi a objímala si kolena. Ty dohlídni na Valtra plížu. To je něco, co umíš mnohem líp než já. Dobrý den, paní Ogová, ozval se posmutnělý hlas. Steřenka se na mladíka chvilku dívala. Pakže to on právě. Bo chceš říct, že on vážně spáchal všechny ty braž. Co si myslíš ty? No, když už si o tom začala mluvit, tak já si myslím, že ne. Nemohla bych ti něco pošeptat a jsme. Myslím, že se nehodí, abych ti to říkala před mladým baltrem. Čarodějky dali hlavy dohromady a chvilku bylo slyšet jen sykavky šeptaného rozhovoru. Všechno je jednoduché, když znáš odpověď. Končila báby. Brze se vrátím. Odspěchala. Stařenka slyšela, jak klapání bábiných kroků zaniká na schodech. Obrátila se znovu k Valtrovi a natáhla k němu ruku. Vstávej, Valtře! Ano, paní Agová! Myslím, že bude lepší, když najdeme nějaké místo, kde by se smohl na chvíli ukryt, co? Já znám moc pěkné místo, paní Ogová. Ty takové znáš? Vážně? Walter opatrně přešel postřešek dalším padacím dveřím a pyšně na ně ukázal. Tady? Ale to mi, balce, nepřipadá zrovna jako skvělá skryž. Walter na něj vrhl nechápavý pohled, ale pak se usmál tak, jak by se mohl usmát vědec, který právě rozřešil jakousi velmi komplikovanou rovnici. Je to ukrytel na místě, kam všichni vidí, paní Ogova. Stařenka na něj vrhla ostrý pohled, ale ve Walterových očích nenašla nic než mírně sklovitý výraz plný nevinnosti. Zvedl padací dveře a vychovaně pokynul rukou: Leste první, abych náhodou nezahlédl, jaké máte spodjáry. To je od tebe velmi zabručela stařenka. To bylo poprvé, kdy jí někdo něco takového řekl. Mladík trpělivě čekal, až dosáhla úpatí žebříku, a pak s obtížemi se šplhal za ní. Pahle je mi jaké staré vchodište, že? Ujišťovala se stařenka a napřahovala dotmy svou pochodeň. No právě a vede celou cestu až dolů. Ale když dojdete dolů, tak už ne, protože odtama vede zase celou cestu až nahoru. A byl o něm děšte nedá? Do... Ještě duch, paní Ogová, řekl Walter, který už se pustil po schodech dolů. Aha, no pak by ne, a kde je Bůh teď, Valtře? On utekl, pozvedla pochodeň. Na Valtrově tváři stále ještě nebyl žádný konkrétní výraz. A co tady vlastně Bůh dělá, Valtře? On pozoruje operu. No, to je od něj velmi vlastové, řekla bych. Stařenka upřela pohled dolů a zatímco jí kolem hlavy poskakovaly stíny vyvolané plamenem pochodně, ozval se Walter znovu. Víte, on mi dal moc hloupou otázku, paní Ogová. Byla to hloupá otázka, protože odpověď zná přece každý. Aha, ano, předpokládám, že to bylo o hořícím domě. Ano. Co bych vynesl z našeho domu, kdyby hořel? Předpokládám, že jsi byl hodný hoch a řekl si, že bys vynesl svou maminku. pak? Moje máma by se vynesla sama. Stařenka přejela rukou po nejbližší stěně. Když bylo schodiště opuštěno, byly všechny dveře zatlučeny. Kdyby tady chodil někdo s dobrýma ušima, mohl by vyslechnout spoustu zajímavých věcí. A co bys tady vynesl ty, Valtře? No přece oheň! Stařenčin nevidoucí pohled se zastavil na stěně a pak se její obličej pomalu roztáhl k úsměvu. Ty jsi ale hloupý, Valtře plížo. Já jsem mi jako koště, paní Agová, přikyboval Valtr vesele, Ale rozhodně nejsi nepříčetný, pomyslela si Hloupý ano, ale ne blázen. Tak by to řekla Esme. A jsou tady ještě horší věci. Silver páděl po široké cestě. Broadway, jaký říkali důvěrně Ank Morporčané, najednou se necítil dobře. Svaly se mu podivně kroutily. Svědění na konci páteře signalizovalo, že mu chce vyrůst ocas a uši se mu každopádně chystaly vyšplhat na vrchole hlady, což v člověku, kterému se to přihodí ve společnosti, budí vždycky silné rozpaky. V tomto případě byla společnost asi 100 metrů za ním a netajila se úmyslem provést mu s ušima neuvěřitelné věci, ať už se přitom stydí nebo ne a navíc ho společnost doháněla. Silver byl za normálních okolností obdařen pěknou dávkou rychlosti, ale ne, když se jeho kolena snažila změnit při každém druhém kroku směr ohýbání. Jeho obvyklý plán spočíval v tom, že vyskočil na s vodou za stařenčinným domkem a ve chvíli, kdy se jeho pronásledovatel objevil za rohem, sekl ho drápy přes nos protože v tomto případě by to znamenalo přesun zhruba o 800 kilometrů, musel hledat plán náhradní. Před domy v ulici čekal kočár. Obešel ho plíživým krokem, vlezl na kozlík, uchopil opratě a na okamžik obrátil pozornost k voskovi. Odpryskni, Silverovi zuby zableskly v měsíčním světle. Voska s plným nasazením mozku, vycházejícím z neodbytné potřeby odvolat tělo, zmizel skvělým saltem nazad v noční temnotě. Koně se vzepěly a pokusili se vyrazit sklidové klidové polohy triskem. Zvířata se nedají zdaleka tak snadno ošidit jako lidé. Koně věděli, že to, co mají na kozlíku za sebou, je obrovská kočka, a to, že se tak trochu podobá člověku, jim nakledu teprve nepřidalo. Kočár se rozjel. Silver vrhl přes své roztřesené rameno pohled dav osvětlený svitem pochodní a zamával na první řadu pohrdavě tlapou. Výsledek ho potěšil natolik, že vylezl na střechu ujíždějícího povozu a děsivě se zašklebil. Je to jedna z kočičích vlastností vyjadřovat svým nepřátelům z bezpečného místa odpor a pohrdání. V tomto případě by bylo lepší, kdyby kočičí vlastnosti zahrnovali starost o řízení konského spřežení. Jedno z kol narazilo na zábradlí mosazného mostu. Ozval se děsivý skřípot a od okraje kola, kde setřel kov o kov, začal odletovat vodopád jiskřiček. Náraz srazil Silvera z jeho bydýlka přímo uprostřed pohrdavého gesta. Dopadl na všechny čtyři nadláždění, zatímco se vyděšení koně hnali dál a vlekli za sebou kočár, který se nebezpečně nakláněl ze strany na stranu. Pro následovatelé se zastavili. – Co dělá teď? – Zatím tam jen tak stojí. – Je sám a nás je moc, ne? Snadno by jsme ho přemohli – Dobrý nápad. Až napočítám do tří, tak se na něj všichni najednou vrhneme. jo? Jeden, dva, tři... Nastala pomlka. Vy jste se nerozeběhli. Na no já? Ale ty taky ne. Já byl přece ten, co počítá jeden, dva, tři. Vzpomeňte si, co udělal panu Liberkovi. No, dobrá, ale abych se vám přiznal, já toho člověka stejně nikdy neměl moc rád. Silver zavrčel... Po celém těle cítil svědění. Zaklonil hlavu a vykřikl. Hleďte, v nejhorším dostane maximálně jednoho, dva z nás. No, to není moc, ženy. A koukněte se, proč je tak kroučí? Možná, že se něco udělal, jak spadl z kočáru. Na něj! Dav se zavřel. Silver, bojující se svým morfogenním polem, které se zoufale kývalo mezi dvěma podobami, Udeřil prvního muže do tváře pěstí a druhému roztrhl košili něčím, co se podobalo ty A, oh, Sakra! Chopilo se ho přinejmenším nejmenším 20 paží. A pak najednou v tom zmatku a temnotě těch 20 paží smíralo jen šaty a prázdnotu. Pomstychtivé boty narážely jen do prázdna. Obušky mířící na rozklebenou tvář proletěly bez odporu vzduchem. Několik jich setrvačností dopadlo na těla svých vlastníků. A, uá, uá, a zcela nepovšimnuta se mezi zmateně přešlapujícíma nohama propletla velká šedá koule z ježené srsti, a když dorazila na okraj skromáže bleskově zmizela ve tmě. Kopance a rány přestali teprve ve chvíli, kdy Dav poznal, že útočí jen sám na sebe. A protože IQ každého davu má výšku IQ nejhloupějšího člena takového davu, nikdy nikdo nepochopil, co se to vlastně stalo. Zcela jasně obklíčili ducha a vrhli se na něj a on v žádném případě nemohl uniknout. Jediné, co po něm zbylo, byla maska a potrhané šaty. To znamená, uvažoval dav, že duch musel skončit v řece. No, taky dobře. A Dav se s pocitem dobře vykonané povinnosti vypravil do nejbližší hospody. To zanechalo na místě jen seržanta hraběte Navagika a desátníka retířefon von Oblhocha, kteří se pomalu došourali do poloviny mostu a pozorovali několik cárů duchova oblečení. velice Elániovi, tomu se to nebude nebude se mu to líbit, řekl Nováška. Víš to sám, chce vězně živé. No ale tohle by stejně pověsili. Přikývil Noby, který se pokoušel narovnat. Pakhle to bylo akorát něco demokratičkejší. Velká uspora v oblasti promazů, a to nemluvím o potřebení zámku a klíčů. Na se poškrábal na hlavě. E, neměla by tady někde být nějaká krev? Nadhodil nejistě. No by na něj vrhl kyselý pohled. Když nemohl, pak že nevím. Proč se tak ne Ptáš? Já jenom že když člověka pořádně praštíš, začne téct a zasviní ti celý plac. Nedal se odradit Naváška. No by si povzdechl. Takoví byli lidé, kteří vám dneska sloužili uhlídky. Ze všeho hned dělali záhady. Ve dnech dávno minulých, kdy ještě sloužila stará dobrá parta, v níž vládl duch soulenosti, by byli v podobné chvíli řekli samozvaným soudcům dobrá práce, mládenci, a dali si padla. Ale teď, když byl starý Elánius povýšen na velitele celé hlídky, přijímal, jak se zdálo, lidi, kteří se pořád na něco vyptávali. Už se to projevilo dokonce i na Naváškovi rozhodně, ale když jste vzali v potaz ostatní troly, jejich mysl byla asi tak jasná, jako chcíplá světluška. Navážka se sehnul k zemi a zvedl plátěný klípec na oko. Takže, co ty si o my myslíš? Zeptal se noby v sporně. Myslíš si, že se proměnil v pírá a uletel? to já si nemyslím, protože... To odporuje mordní, modní, modernímu policistování. No, já si myslím, že když se vyloučil všechno nemožné, tak to, co ty zbylo, v žádném případě nestojí za to potulovat se chladnou nocí a přemýšlet, když se zase dostaneme k nějakému slošnýmu pici. Vrát bych mochutná nohu toho slona, který mě pokoušal. To byla nějaká ironie. Ne, to byla metafora. Navážka, který se nebyl tak docela jistý, co má naby vlastně na mysli, strčil do kusu oblečení. Něco se mu otřelo o nohu. Byla to kočka. Měla potrhané uši jen jedno oko zdravé a čumák, který se podobal pěsti obrostlé srstí. Nazdar, kočičko, broukl navážka Kočka se protáhla a naladila příjemný obličej. Jsem se ztrátil, strážňou. Naváška zamrkal. Neexistuje nic takového jako trolí kočky a navážka svou první kočku spatřil až když přišel do Morporku. Zjistil mimo jiné, že se špatně, ale opravdu velmi špatně jedí. A nikdy neslyšel o tom, že by mluvili. Na druhé straně si poměrně přesně uvědomoval svou pověst nejhloupějšího stvoření ve městě a neměl v úmyslu upozorněvat na mluvící kočku, aby se náhodou neukázalo, že kromě něho všichni vědí, že kočky mluví od nepaměti. Ve škarpě opodál se něco bělalo. Navážka to opatrně zvedl. Vypadalo to jako maska, kterou měl na tvářit duch. Tohle byla pravděpodobně stopa. Naléhavě maskou zamával. Hej, noby. Děkuji vám. Něco se se slabým svistem sneslo od někud z nočních temnot, vytrhlo to z trolí ruky masku ducha a s tím svistem to opět v noční temnotě zmizelo. Desátník Noblhoch se otočil. Čapák! Eh, jak, jak velký jsou ptáci? Teda normálně... Já mám, zapak pak já Mě, jsou malý bez balky. jdete to fok? Navážka se strčil prs Ale to nic, jsem příliš chytrý, než abych se dal zaskočit nějakýma úplně normálníma věcmi.